Не там, Калюжний кивнув головою на захід, а по боках у нас. Чув, що вночі робилося? Ну от. Одрізати нас хотіли німці, оточити. Сьогодні не вдалося, а завтра, може, і вдасться. Отак. А прийдеш додому, перше, що зроби, розпитаю людей або в сільраді, чи не було листа від батька. Зараз усі, хто в цілі возиваються, шукають своїх, мовчать лише ті, кого вже... Як є, напиши йому, що ти живий, здоровий, вчися, пам'ятаєш і ждеш його. Меселенького, одне слово, листа пошли. А про маму, про те, що з нею трапилося, не пиши до часу. Вигадай щось, ну, приміром, що ви розгубилися з нею десь, війна, у усякого було. Та не супся, не супся, я не про неї турбуюся, а про тата. Якщо ж ніякої звістки немає, все одно нікуди з села не йде, тому що я тебе шукатиму після війни. А зараз листи писатиму. Хочеш? А як вас оточать? Ну, про це ти не клопочись. Оточать, вискочимо якось, не первина. Котя приволік аж дві деревини на обох плечах, укинув їх у сани, втерся долоною. А яке тільки миле діло робота, Михайло Васильовичу Оце б упрігся, і ні про що більше не думав би, ні про що Скучили О, а чемодани Легкий, важкий, середньої ваги Примружив очі калюжний Ви так мальовниче, з таким знанням справи оповідали Чемодани Котя весело засміявся то Михайле Васильовичу наслідок моїх перонних спостережень вечорами після роботи. Перони, взагалі, станція в Донбасі – це місце відпочинку, побачень, розваг, поїзди, пасажири, жигулівськи, машиністи із залізними скриньками в руках. Не знаю, як десь, а в нас, у Дебальцевому, їх заведено зустрічати. Жінки, діти стоять у самому кінці перону, біля пакгаузів. Батько скоро приведе поїзд. Вони впізнають гудок його паровоза, безпомилково прокидаються від цього вночі. Жінки кажуть, це мій поїхав. Батьки, наш Петя чи Коля. Діти, тато свистить. У мене в дитинстві тільки і мрії було стати машиністом ФД і водити бронепоїзди. Старенька потріскана шкірянка Натягнутий на брови козирок, вибухи попереду, позаду. Я різко гальмую, хапаюся за поранене плече, але не кидаю важелів. Ви поранені, кричить мені кочегар, товаришку зовчиков, дозвольте вас перев'язати. Ніколи, потім, потім, кажу я йому, крізь стиснуті зуби. Да, тільки прізвище мені моє не подобалося. Несерйозно для такої ситуації. Віть собі, чапаю. Голота, жухрай, корчагін і кузубчиков. Ну, не трагедія скажете. Ми поверталися назад, коли сонце вже стояло на полудні. Обіч дороги, просто посеред поля, кілька солдатів рили яму, а решта зносили вбитих, без носилок, тримаючи їх за руки й за ноги, так що поле їхніх шинелей волочилися по снігу. Машина, старенький зіс, як і раніше стояла на дорозі, гурчала, здригалася від мотора. В кабіні, сходившись на баранку, спав офіцер, поруч з ним лежав на сидінні розгорнутий зошит, списаний рівними стовпчиками, і тремтів разом з машиною. «Сто вісімдесят сім душ», – сказав котя, мимохідь зазирнувши в зошит, – і це за якихось півтори години. Чорний пагорбок посеред снігів, де братську могилу, швидко вищав. Мабуть, грунт пішов уже не мерзлий, і солдати-грабарі стояли в ямі по плечі. «Війна, косте та й всякі інші небезпечні, намагнічені страхом періоди в житті людей», – заговорив Калюжний, надіваючи сплюснуту поштарську сумку через плече. Попереду вже виднівся путівець на станцію, де над снігами стрімів темний грибок водонапірної вежі, Жахливі тим, що забирають у першу чергу громадян, людей самовідданих, що живуть за принципом «Якщо я тільки для себе, то навіщо я?» А дрібне, егоїстичне, обережне в ім'я самого себе і тільки своїх інтересів. Обиватель, коротко кажучи, виживає, бо він як паразит, краще пристосований до життя, має більш розвинений інстинкт самозбереження, Всяке насильство над людським духом і тілом, то найкраще добро для обивателя, як, скажімо, гні для черв'яка. Найсприятливіша атмосфера для його утвердження і процвітання. «Вижив, бо зумів» – формула обивателя. Його катехізис і заповідь нащадкам. Як зумів – це не має значення. Змовчав, заховався, за чиюсь спину в бою, прикинувся дурником – чи не маючи ні розуму, ні такту, як оцей птаха, дорвався до влади? Яка, зрештою, різниця? Хто, розміркуємо, почав цю війну? Гітлер? Геббельс? Рібентроп? Ой, ні. Обиватель. Гітлер з самого початку робив ставку на обивательський шлунок, Самозакоханість і так званий патріотизм. Патріотизм, знищивши не тільки громадян, а й саму ідею громадянства. Людство знає теорію і практику класової боротьби. Це відкриття велике. Але воно ще не знає ні теорії, ні практики боротьби з Бо Оце не клас, не конкретно визначена суспільна одиниця, а соціальний тип. Ліквідуємо обивателя умови, за яких він плодиться, тобто насильство. І тоді ми, люди... «Зможемо сказати, ми остаточно подолали в собі звіра. «Ви теж скучили за своїм предметом», – зауважив Котя. «Скучив, відверто кажучи», – погодився Калюжний. «Повірте, вже три роки не тримав жодної книжки з історії, а предмет, здається, знаю тепер краще, ніж до війни. Відчув». «Як я сьогодні роботу», – підхопив Котя, – подивився на мене замислено серйозними, розумними очима. «Отак, Харитоне Дем'яновичу, – додав він, – вчитися нам з тобою треба, брат, учитись. А Катя, – подумалось мені, – невже вона не бачить, що він найкращий? І я присягнувся собі, що більше ніколи не подивлюся на неї так, як цієї ночі. І мені раптом стало легко, Весело від цієї першої в моєму житті таємниці. Так зі мною було тільки раз, коли віддав найкращу свою іграшку. Зазулю з годинника. Птаховій дівчинці Галі. Хоч бабуся й розсердилася, тоді й сказала. знайшов кому дарунки дарувати. На роздоріжжі між селом і станцією Калюжний зав'язав тривух під підборіддям. Брався вечірній мороз. Сховав руки в рукави, всміхнувся нам скотею. «Паняйте щасливо!» І пішов за метами, притиснувши ліктем порожню сумку. Потім обернувся, кивнув головою. Я зрозумів, що то він мені. І знову рушив на високий, згорблений, у довгій шинелі, підперезаний, нижче, хльостика. Ми були вже під селом, коли зливад, поміж верб обабіч дороги, виповзла довга колона людей у цивільному, і посунула нам назустріч. Котомошники ведуть, що сказав котя, придивляючись. Ми звернулися з дороги і стали. Колона, попереду неї йшло кілька військових, швидко наближалося. Старі, молоді, високі, низенькі люди, усміхнені, похмурі, ніякі обличчя. Кухайки, кожухи, діжурки, злинялі, Брезентові плащі, нацуплені поверх теплої одежі. Білі, чорні, однокольорові, смугасті, зрядна. Торби. Риб, риб, риб сніг під ногами. А ну не наступай на п'яти, а ти йди, не лови гав. Митько, підбери ногу, в мене своїх дві, ха-ха-ха. Цитьте, цвіркуни, хіба не можна? Разговорчик. Чув? Тож не я, він почав і раптом. «Дядю Косте! Харитоне! Я ось! Ось я. Майже в кінці колони йшов Іванько. Щоки червоні, очі збуджено блищать і дві ямки, мов два квасоляних гніздечка біля кутиків усміхненого рота. «Ах, чорт!» – вигукнув котя, підбіг до колони, висмикнув з неї Іванько. «Стій! Як же це, га? А сто волос, як сталося, що тебе взяли?» «А що?» Весело здивувався Іванько. Взяли та й все, прийшли в хату. Якийсь капітан, спитали прізвище. Так, що, Рел? Підемо воювати? Сміються. Підемо, кажу, Ну, тоді давай з вещами до школи. А сто волос. Ми його товаришу капітан собі залишаємо при нашій частині. А вони брось лейтенант цю самодіяльність. Аж полаялись. А що, так? Краще. Помудерують, сказали, автомати дадуть. Ми всі автоматниками будемо а завтра після занять кажуть, в оборону станемо». «Доганяй!» – крикнули от колони. Котя побіг разом з Іваньком, обнявши його за плечі, поверх білої полотняної торби, щось наказуючи йому на швидку та жестикулюючи вільною рукою. Але Іванько, мабуть, погано слухав його, бо обернувся і загукав до мене. «Харитони, чуєш? Рашник там у хліві, і паличка з мотузком там, над дверима. Як схочеш половить синиць, бери!» «Лиж ж там бери, чуєш?» І голос йому зломився і затремтів. Я зірвав з голови шапку і помахав йому, а котя притяг його до себе, поцілував і все щось казав, казав. Далі Іванько побіг сам, раз-пораз по озираючись, спіткнувся, зашкопертав і в останнє сяйнув посмішкою, коли вже пристав до колони. «Пропаде, хлопчина!» Сказав Котя, повернувшись, і мовчав аж до самого двору. Сутінки в хаті були сумні. Кіндратівна й Катя тихо плакали, прихилившись близенько головами, вмовляли одна одну перестати вже і знову плакали. Загине ж він в соколечок мій некмітливий, нерозважливий, шепотіла кіндратівна. Та якби ж йому хоч товариш трапився путящий, старшенький та розумнішенький. То, може б, доглянув, наставив, коли треба. Стоволос сидів у другій кімнаті з навушниками на скронях і нерухомими очима дивився на зелений вогник рації, що ледь помітно пульсував у півтемряві. Було в ньому щось тривожне, як передчуття грози, може, тому що станція мовчала. А в другій половині хати через сіни тосно скимлив п'яний Дженджибаров. Хак ялублу, а глубину твоїх ласкових глаз. Как я хочу а к ним прижатся січас, а губамі!» Котя, що досі мовчки порився біля розбібраного телефонного апарата при світлі газової лампи три лінійки, казав до волос, не обертаючись. «Я до комдива дійшов би, до штабу фронту, а не віддав би хлопця». Стоволос підхопився за радіостанції, збив навушники на потилицю і тоненько вигукнув. «Пий, товаришу Кузовчиков, можете не поважати мене, але зобов'язані поважати моє звання і не втручатися в мої дії!» Котя стинув плечима, нижче нахилився над телефоном. Вони довго мовчали, потім Котя сказав неголосно. «Пробач, Рому, я розумію, що ти не міг зробити нічого. Пробач». У хаті загусла пітьма, тупо гухкали вибухи десь не дуже далеко, і гули літаки, то завиваючи натужно, переобтяжено, то раптом стихаючи зовсім. Я виглянув у вікно. Над білими примарами дерев, за садком, двома багряними кронами здіймалася заграва. Вона швидко вищила, розливалася в шир, заповнюючи хату рухливими чорно-рожевими відблисками. Веру тебе, а дорога і та подруга моя. О, рятуйте, хоч би він замовк, простогнала Кіндратівна. Ви я, прости Господи, як собака на пожежу. Завішуй, Катерину, вікна та світи. Катя повільно підвелася з лави, зашаруділа ряднами, а я намацав каганець, зацвітив і, не роздягаючись, присів долі біля лежанки. Котя, перегомонівши про щось у півголоса із стоволосом, увійшов до хатини. Катя одразу нахилила голову і забігала пальцями по китицях чорної квітчастої хустки. І сказав, сьогодні, хазяєчко, мають повернутися наші хлопці з тилу машиною, то ви б склали свої речі, де найнеобхідніші. Старший лейтенант накаже шоферові відвести вас звідси, у знам'янку хоча б. У вас немає там родичів чи добрих знайомих? Спасибі, синок, тихо відказала Кіндратівна. Родичі у нас нема ніде, знайомих теж. Та хоч би й були, то нікуди я звідси не зрушу. Розумієте, сказав котя ж суворо, залишатися тут зараз небезпечно. З дня на день, якщо не з години на годину, тут може початися бій. Нічого, пересидимо якось, зіткнула Кіндратівна. «Всю війну перебули, а тепер?» «Іванько, заверсту версту віддому, а я поїду!» «Іванько вже солдат, ви йому нічим не зможете допомогти, мамо!» По останнім слові Катя швидко зернула на Котю і зашарілася. «Ні, ні!» – похитала головою Кіндратівна. «І не клопочіться. «А ви тут останетесь, якщо буде бій?» – ледь чутно спитала Катя. «Ми теж солдати, Катюню!» – усміхнувся до неї Котя. І будемо там, де нам накажуть. В цей час на дворі загорчала машина, Почулися чиїсь голоси, Потім хтось постукав у вікно, «Відчиняйте, мамаша!» Кіндратівна відхилила кінець рядна, Припала до шибки, «Зараз, голубчику, зараз!» І пішла очиняти. «Давай, хлопці!» Гукнули від вікна. По хатою хатої задріботіло багато ніг, Рипнули сінешні двері, Сюди занось, так вище піднімай. Ой, Боже, хто це? скрикнула кіндратівна і заголосила. З дороги, мамо, з дороги. Відчинилися двері, і до хати, заядкуючи та загрібаючи солому чобітьми, увійшли солдати, несучи на плащ палаці щось важке, накрите шинелею. Слідом за ними, вдарившись плечем обо двірок, убігла кіндратівна та скажіть, скажіть мені, хто це? Вона впала на коліна, рвонула до себе шинелю. На плащ палаці, боком, по-дитячому підкорчивши ноги і притиснувши до живота поштарську сумку, лежав калюшний. Холодні порожні очі були широко розплющені. Руки, зімкнуті поверх сумки, затекли між пальцями кров'ю, шия неприродно Витягнулася, і комір підшитий зі споду бідем Стояв над нею, як обичайка Кіндратівна випустила з рук закривавлену полу шинелі І прошепотіла «Михайло Васильович, як же це ви, Васильович, не вбереглися, а? Боже!» Котя став на коліна, узяв калюжного за руку І легенько потяг до себе Але пальці не розімкнулися, тільки хруснули «Пульс!» запитав Стовлос. «Що, немає?» «Який пульс?» розсердився котя. «Холодний він! Руки скласти треба, повіки затулить!» Котрись із солдатів, що товпилися біля порога з шапками в руках, тут були й знайомі мені два радисти, що спали тоді в кузові, сказав, «Він іще в треповці той помер!» «Осколок такий ов живіт!» Цілий хвостовик з бомби. Костя зиркнув на мене і сказав, Зніми, Харитоне, шапку. Я підвівся з-під лежанки І, не одводячи погляду від порожніх очей калюжного, Вийшов з хати в садок. Тверда, мов, петля судома, звела мені горло. Я не плакав, лише пищав тоненько, Пробував от Однак з того виходив тільки дущий писк. Голова наливалась чимось гарячим, заболіли вуха і шиє. Я ще відчув, що падаю. Поринаю в тепле грузьке місив ночі, схопився руками за холодну яблуневу гілляку, але не втримався. Сонце молоде весняне аж сурмить над степом. Чорні смуги землі курять Мінливими відпарами, ламають Обриси хаток, дерев, телефони В стовпі удалені, А по ярках та байраках Білі косинці снігів, як помах Білої хустинки. Прощай, прощай! Я йду, спираючись на костур І ледве пересуваючи ноги. Подолаю гони другі І, набачивши десь суху латку Землі, сідаю перепочити. В ногах млість, у скронях ковалики дзвонять, і очі болять дивитися на тремтливі маривця. То заплющуся і кладу голову на зігнуті коліна. Харч у мене бідненький, черства солдатська хлібина, покраєна на великі нерівні шматки, грудка марганину та сірникова коробка солі. Але я й не прошу більше, бо не їсться і те, що є. От щепну хліба, вмочу спершу в маргарин, Він розстав у торбі от сонця, Потім у пожую, Напівся води з погнутої алюмінієвої баклаги І йду собі далі помалу. У дорозі я вже другий тиждень, А ще й до Дніпра не добився. Все мені важке, і торба з харчами, І одяг, і ноги, і плечі, і навіть костур. Пробував йти без нього, хитає. Так мене хвороба витіпала, спустошила. А тепер нічого, на поправку пішло, Як любила казати покійна бабуся Марфа. Отпустило. І щодень, то частіше ніби з туману Виринають спомини про ту останню ніч у тридолях, Коли я захворів отак несподівано. Скільки лежав тоді в садку, у заметі не знаю. Чув лише, як у вісні, що мене гукали, гомоніли десь поруч, пиляли, стукали, видзвонювали лопатами обмерзлу землю, а підвестися, озватися, навіть поворухнутися не міг, бо тіло ніби поділилося на часточки, і кожна з них не слухала, не корилася іншим. Мене знайшов котя, взяв на руки. Я сам собі здався пір'їною, і поніс до хати, видихаючи мені в обличчя. «Ну от зовсім розклеївся ти, брат Харитон, не можна ж так». Каті було повно солдатів. Вони рилися в закривавлених листах, висипавши їх із сумки просто на долівку. Пхалися з ними до каганчика, аби розібрати, кому ті листи підписані. Калюжний лежав у труні старих сірих дощок, худенький, як хлоп'я сивий, з заплющеними вже очима. Біля труни сиділа Кіндратівна. Каті... Не видно було, мабуть, заховалася на піч, а в другій кімнаті метушилися радисти, дзвонили телефони, напружено пульсував вогник на радіостанції. Потім калюжного винесли. Тільно у і ще два солдати. А Дженджибаров зазирав через їхні голови в труну, похитувався і бурмотів Ай-яй, как не уберегся старик а, совсім не уберегся. Що було далі, не пам'ятаю, бо я, мабуть, заснув. Прокинувся вже в кузові машини від того, що бився головою в щось тверде й тупе. На дворі сіріло, забивав мотор, десь близько вибухали снаряди, свистіли осколки і цюкали об кабіну. Мене хтось притискав до кованого залізом дна кузова й кричав Мамаша, Катя, голови ховайте, голови? ну, ложись, говорю. То був сто волос. Він наліг на мене боком і давив ліктем у груди, а іншою рукою хапав Катю за плече і тяг до себе. Рот йому скривився набік, шапка над вухом була прорвана і з-під неї на підборіддя. Вузенькою смужкою стікала кров. «А котя? Де котя?» – закричав я, відштовхнувши обома руками стоволосове плече. «Котя, де питаю?» – лежи, малий, – стоволос сердито шарпнув мене за петельки і знову притис до борту. Машину кидало в усі боки, дзалинчало якесь залізо, совалися і підскакували ящики, і я відпихав їх ногами геть. Потім майже поруч з бортом спалахнув червоний стовп вогню, мене підкинуло вгору, давнуло пороховим димом, в очах запекло і враз стало легко дихати, бо мені вже ніхто не налягав на груди. От і добре, якби о так і їхати, промайнула остання думка». І мене огорнуло м'яке, мов кожушане, хутро тепло. Очуняв я вже в хаті на твердій солом'яній потерусі. Поруч зі мною з обох боків лежали якісь люди, біліли бенти, блимав каганець. Ранок то був, чи пізній вечір, хто знає. Гостро пахли ліки. А біля лави, уткнувшись лобом, у забинтовані груди солдата стояла навколішки жінка в картатій, на й плакала, приказуючи шепотом. «Дмитріко, рибочка моя золота, не мовчи, хоч словечко музуйся, чуєш?» Я упізнав Меланю, хотів узватися до неї, та не стало голосу, тільки прошипіло щось у горлі і знову мене заколесало в теплому хутрі. Чув тільки, як хтось увіходив і виходив з хати, як на ноги накочувалася і влягалась холодна хвиля від порога, як мене мацали за руки та укривали чимось важким, потім хтось наказав твердим, трохи підхриплим баском, «Оберіть цю жінку". Ну що ще? Он вам хто? Муж, брат, ах, знайомий. Уходіть, уходіть, будь ласка, не місце постороннім. Що? Кого доглядати? У нас є кому доглядати? Я теж, мабуть, говорив щось, бо мене легенько розштовхували, нахилялися до мене так близько, що я чув цигарчаний дим з рота, і питали. «О чому ти, мальчик, а? Котя, котя, що за чпуха? О ком ти спрашиваєш? Ах, ставалось! Не знаю, дорогой, не знаю». Далі говорили не зі мною, і дуже сердито. Я, кажеться, приказував нікого сюди не пускати. Що, к мальчику? Да, ну пусть войдуть». Я розплющився. Біля порога стояв Котя. Він був блідий, неголений. І усміхався до мене сірими, як у хворого губами. Одна рука йому була підв'язана бентом і лежала на грудях, а в другій він тримав шапку. Котя ступив до мене крок і присів на почепки. «Живий кріпкий!» – скривився в усмісті. «От і молодець!» «Вас поранило?» – спитав я, і вперше почув свій голос. Він здався мені зовсім чужим. Дзьобнуло трохи. А Катя Кіндратівна сто волос де? Немає Каті, глухо промовив він і одвернувся. І старшого лейтенанта немає, їх обох посікло так, що важко впізнати було. Тебе шофер звідти виніс. А кінратівна жива, і Ванько. Він тут, у сусідній хаті лежить. У коліна поранений. У чашечки якраз. Що тоді було вночі? Прорив. Те, чого ми й ждали. А Михайло Васильович, пам'ятаєш? Ну-ну, не плач. Тут що ж, війна, нічого не зробиш. Уходіть, товаріщ, сказав до коті сивий чоловік у білому халаті, з-під якого на плечах твердо виступали погони. Зачем йому він кивнув на мене. «Всі ці ваші новості!» Котя підвівся. «Я заходитиму до тебе, доки нас формуватимуть!» Сказав одноручно, надіваючи шапку. Він мені вже від порога, усміхнувся криво. «Видовжуй, брат!» Я більше не бачив його. Ходив по селу, коли мене випустили з хати госпіталю, розпитував незнайомих солдатів, але ніхто з них про радистів нічого не знав. Кіндратівни та Іванька теж не було. Важко поранених вивезли кудись на Знам'янку, як мені сказали. За ними пішки пішли і усі жінки та матері, бо на машини їх не взяли. Далеко попереду блиснула під сонцем вузька блакитна смужка води і знову зникла. Повітря стало прохолоднішим, Запахло вологою. А надвечір я сидів на березі Дніпра. Внизу під кручої билися хвилі. Шелестіла, осипаючи, цівками, червона жорства, і піна від неї при березі теж була червоною. А за Дніпром купалися в Мареві знайомі мені вже села і куріли димки над садками. Скоро городи копати почнуть, дерева підбілювати, хати, чи ж зосталася хоч наша хата? Може, тепер, як піду працювати в колгосп, її вже не отпишуть? Я підвівся з теплої торішньої трави, причесаної в один бік, мабуть, весняним потоком, і, спираючись на костур, пішов помалу понад берегом шукати якогось перевозу. Кінець озвученої книги Читала Галина Довгозвяга Київ, дві тисячі третій рік.